Bai, kemen e, Euskadiko eh el barri Kirol elkartea zen, orain Kirol Kluba gea eta gu daukaguna da ba el persona el barritoa ba, Kirola iteko ba, aukera ematen diogu. Zeratik eh ban material guztia nahiko garestia dia eta norbait bari e, kirolagitean hasi az, nahi balimadu badu, ez da no behar ba edo han bat edo aulki berezi bat da den eta guk material egokitu hori dena daukagu eta etortzen dena ba, gure elkartera ba, ba, probatzeko aukera ematen digu. zen motako kirolak eh piska eskaintzen dituzue edo zen materiala adaptatzen duzue eh ba Bueno, kirol ezberdinak eta asko ditugu. E, adibidez eskia daukagu eta daukagu ba, eski, e, egiteko ba aulki esberdinak, e, egiten dugu tiro, egiten dugu txirrindularitza, atletismoa, e, mendiare daukago mendira joateko aulki berezi ta bat. Eh zergollo, eslalona, botxia eh eta ba, jendia probatu nahi duen Edozein kirola ba, guri planteatzen digu, eta zailatzen gea ba, modu bat edo beste, ba, egokitzea eta eta egitea. Egutxe gora benazen bat, askidea zaretean. Egun dogeita lau uste du garela, aurain. Eta bentsatzen dut baita ere, behar bada, horre zuetako kideren bat, e, bueno, ba, kirol, kirola e, profesionalean ja, modu batean edo bestean bueno, jarraitu duela, gutxien ez kompetizioetan, horrela kasuren batean badago. Ba, ahi asko ditugu. Zagatik doka gu, ba, kiro ludikoa edo dituen direna eta, ba, ba, konpetiziozko kirolak. Eta, ba, ditugu, ba, kirolari hori batzu, ba, e, Espainiako txapel ditakutuen direla, Espainiako txapel ditugu, eta olimpiaetara, edo paralimpiaetara joateko, ba, hori bidean dagoenei, ba, baita, ere. Eh? Zorongi, e, ikosten dugu, bueno, azuek ba, baita ere zuen afitxekin, triptikoekin gerturatu zaretela, pixka bat, zel buruarekin etorri zarete, e, azoka ontara? Ba, gure kluba ezagutaraztea, eta jendeari ezatea guk ere e, kirola egiten dugula, e, berdin-berdina, berdin, berdin, baina eda berdin batera. E, azken galdera bat, e, ez, dak, ez dugu, bueno, ez dut ongi esagutzen Europan, zenuako, bueno, ba, erreferentziak dauden erri aldeetan, ba, pixka bat, e, zuek e, bezalako, ba, kirola ere laguntzak, eta, bueno, ba, eskaintza zabaltzeko orduan badago erri bat, pixka garatuagoa dena aurreratuagoa dena erreferentzia bat badago. Gome, beti, ba, esaten da hori, ba, Alemania, Frantzia eta Ingalaterra badia, hori, aurrreatuna dauna, baina, bai eta ere, ba, japon eta olako, olako herrialdeak. Zer faltako zen pixka bat hemen euskal herrian, ba, pixka bat, ba, aurrera pausoak emateko zentzu horretan? Ba, batez ere laguntzak, eta naiz eta gareztiago izatea, e, ba, beharra dela ere, ba, esgeitasunak daukaten pertsona, ba, kirola praktikatzea. Eta naiz eta zaiago izan, ba, erreztasunak ematea, ba, kirolari edo kirolori ba hurbiltzea edo eskuratzea